Ja heu sopat o no? Sí, Això tranquil·lisa. Sí. <ríe> jo li deia, és es que han sopat, i em deia, no. Sí, sí. Mm. Vaja, que sigui la majoria, la sí. La Bé, doncs, alguns no hem fet, eh? vull dir, tranquils, eh? que no estem aquí fins demà. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per ser avui aquí en aquest fòrum d'eucomunicació. I avui tenim una gran comunicadora en tot terreny de la comunicació. Ella és la Cristina Puig. La Cristina Puig va néixer a Barcelona. Ella diu que no s'amaga a l'edat, i com que no se l'amaga també us ho diré jo, doncs, eh, va néixer l'any 1972. Okay. És llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera professional, principalment a la ràdio i a la televisió, treballant tant a programes informatius com d'entreteniment. En els terres anys ha estat col·laboradora i segona presentadora del programa El Club de TV3, amb Albert Tom, cadena de televisió en la qual ha col·laborat en diferents programes, com us dic, el Club d'Estiu i Jo vull ser. També ha treballat als informatius de Catalunya Ràdio l'any 2000 i ha presentat els informatius de Barcelona Televisió. A l'estiu del 2006 va dirigir i presentar el programa El món de rac en substitució del periodista Xavier Bosch. En aquest programa va conduir l'informatiu matinal, va presentar la tertúlia política i va realitzar les entrevistes d'actualitat política i social. Anteriorment, la Cristina va treballar al programa O Sole Mio, de Ràdio 4, Un a estiu. la cadena COPE, Un estiu, que això. Un estiu, però bueno, també conta eh? A la cadena COPE, així com el canal CUP, Meteon de la plataforma que en el satèl·lit digital. Actualment presenta el debat 59 segons de la televisió espanyola, a Catalunya, que aquests dies donc ja he pogut veure com el debat es concentrava a analitzar el que havien dit als polítics, el que havien dit els polítics donc en el programa anterior. I, a més a més, també fa un programa, un programa que ell, ella si sent també molt a gust, que és gent de paraula, perquè ella pensa que l'entrevista és una forma d'aprendre. Així m'ho ha dit fa uns moments i avui la Cristina ens parlarà d'això, ens parlarà de comunicar, però no només de comunicar, sinó de disfrutar comunicant, el plaer de comunicar. Cristina? Tu la paraula. Em sentiu? He de donar aquí el botó. Tants anys dedicant-me a això i encara no sé que s'ha d'aprir molt el botó. Eh? Bé, bueno, comencem bé, doncs. Uh, bé, primer de tot, gràcies. Gràcies al Josep, perquè és un home molt insistent, ja ho sabeu, els que el coneixeu. Però és, és un autèntic honor que m'hagiu convidat a aquest cicle de conferències. Aquest fòrum que feu cada any, 20 anys són molts. I quan llegeixes la llista de gent que, que ha passat per aquí, explicar la seva trajectòria, les seves vivències, i són noms importants molts d'ells els quals he conegut i els quals admiro, que ho hagi aconseguit el Josep, que no és fàcil, no és fàcil portar aquesta gent i, i tancar les seves agendes i que faci 20 anys que ho fas doncs d'entrada gràcies per haver-me convidat a mi, com deia, és un honor i és un honor a més a més fer-ho aquí, a, Pu a Purreig Purreig, no Puigreig Purreig, ja m'ho han dit d'acord, com um... Veus? Això ho he pres avui. Bé, el ple de comunicar. Quan el Josep em va dir que, que em volia convidar al fòrum de comunicació, vam dir, va, de què podem parlar? Va, si és que no sabria dir-te tampoc. Va, què, què vols que t'expliqui? Va, doncs fem el ple de comunicar. I, i a partir d'aquest títol, jo el que vull fer... No només m'he no escrit res, eh? no m'he preparat res, perquè a mi m'agrada molt explicar-ho una mica en funció de les coses que em venen al cap. Jo crec que... El plaer de comunicar, comunicar ho fem tots cada dia, no? ens comuniquem, parlem, eh, amb, amb senyals de trànsit, amb, amb imatges que veiem, això és la comunicació i és el que ens fa viure cada dia en el nostre dia a dia, no? la part íntima de les persones. Però quan comunicar es converteix en una cosa pública, en una cosa que té doncs, molta transcendència i molt de ressò mediàtic, com és el meu cas, eh, no només és un plaer, sinó només és una responsabilitat, no? perquè allò que dius i que sur a través de la tele o de la ràdio i que ho escolta tanta gent té una transcendència que potser evidentment en el món privat no la tindria. Això d'una banda. De l'altra, m'agradaria explicar-vos que a més d'un plaer és una responsabilitat pel que us estava explicant, perquè tu saps que tens la possibilitat de tenir a l'abast gent que segurament la resta de mortals, jo dic així, no? moltes de les persones que sou aquí potser o que, que ens trobem pel carrer no tenen la possibilitat de conèixer-m'hi. Per mi, una, un dels grans privilegis d'aquesta feina, després us explicaré en el món dels informatius que és diferent que en el món dels programes, però un dels privilegis de poder fer aquesta feina és conèixer gent que admires i potser fins i tot gent que no admires, però que tenen moltes coses importants a explicar polítics, cantants, actrius, actors, eh, gent anònima fins i tot, però amb una història molt interessant i que tens a l'abast pel fet que estàs treballant en un mitjà de comunicació. I això, que tu aquell dia arribis a casa teva i diguis «Ostres, doncs avui he conegut a tal cantant o avui tingut la possibilitat de conèixer a, a X polític», doncs clar, això d'entrada és, és un privilegi. Um, Deixa-ho anar. L'altra és que la comunicació, evidentment, té, té molts àmbits. Jo, per exemple, li explicava al Josep abans, quan hem estat xerrant a la ràdio, que quan penso que fa 20 anys, no? Són molts 20 anys. Bueno, doncs jo, quan, quan rebobino 20 anys enrere, jo en tenia 18 jo tot just començava a fer la carrera de periodisme i no m'imaginava no que m'anés tan bé, pel que et comentava, perquè realment el món del periodisme, com tot eh, en aquesta vida i més actualment en el temps que estem vivint, no està fàcil, eh? no està fàcil també també hi ha crisi. Però jo no m'imaginava realment tenir la sort d'anar encadenant una feina darrere l'altra i crec que en això em sento, em sento molt afortunada. De totes maneres, jo us confessaré que que no, no m'havia plantejat mai ser periodista. Jo de petita a casa meva no, no, no, no havia pensat mai... A la meva família no hi havia gent que s'hagués dedicat al món del periodisme i tot i que a casa meva hi havien sempre diaris i jo els llegia, no era una cosa que realment em pensés que arribaria a fer mai algun dia. Jo volia ser cantant de pop rock i fer concerts i, i omplir sales i, i dedicar-me al món de de la faràndula, no? fer d'actriu i fer de cantant i aquestes coses. I, i vaig arribar per casualitat i aleshores n'estic contenta perquè t'adones que és una professió que vas estimant cada dia més, no? fins al punt que s'acaba convertint com en una mena de, de passió i d'obsessió. Jo li deia a ell també abans que és molt difícil com periodista pugui desconnectar en algun moment del dia. Tu no tanques la paradeta allò a les 7 de la tarda, i, i vas a casa i s'ha acabat. No? Perquè el periodisme no té hores, no té horaris. No? Funciona les 24 hores del dia, hi ha gent que fa programes matinals, programes de nit, A eh, potser hi ha una roda de premsa a les 10 de la nit i tot aquell dia tenies previst un sopar i ja no pots anar-hi. Per tant, és molt difícil desconnectar, però realment si ho fem és per aquest plaer no? i aquesta passió que... Fer-ho sense passió és molt difícil perquè jo crec que és una feina molt vocacional. És una feina, eh? evidentment està remunerada, a vegades no gairebé també us ho dic. No, no, no ens fem d'or, eh, els periodistes. Però hi ha d'haver molta passió, molta passió de... amb el que fas, perquè hi ha molta competència, hi ha... hi ha horaris molt durs i si no ho estimes jo crec que és molt difícil realment no? poder tirar endavant el dia a dia. Com a totes les feines, eh, m'imagino. El que passa que en aquesta, a més a més, hi ha una, un punt d'evocació vocació que, que és molt important. I pensant aquests 20 anys enrere, quan vaig sortir de la facultat, el meu inici va ser la ràdio local i crec realment que, que allò va ser la meva gran escola. Perquè amb una ràdio local on estàs bastant deixat de la mà de Déu, on, on moltes vegades, tot i, i tot i els ajuts dels ajuntaments i de la voluntat de la gent que hi treballa, una mica et com sol, no? no tens la gran infraestructura dels grans mitjans de comunicació, també tens aquella llibertat no? de poder fer una mica el que et ve de gust i allà és on, on, on aprens tot. I jo vaig estar gairebé cinc anys treballant a Ràdio Ciutat de Badalona i allà vaig aprendre a fer una màquina, a fer... Bueno, no existia internet, clar, que quan dic això em sento molt vella, però és que internet no existia i feia un periodisme sense internet. I avui dia, que a més a més això de les xarxes socials que dèiem, no? que també un motiu d'aquesta jornada, d'aquest fòrum, s'ha canviat, ha revolucionat totalment el món de, de la comunicació. Però allà realment ho vaig aprendre tot i la ràdio és la meva escola i i sé acabaré fent ràdio. Jo, jo, la tele ha estat una anècdota, la meva vida una casualitat, que ara n'he fet la meva feina, però on jo em sento realment a gust treballant i on disfruto de la feina és, és fent ràdio. I ho vaig aprendre tot a, a Ràdio Ciutat de Badalona. Vaig fer un programa sobre el món del teatre musical. Imagina't, quan aquí encara no se'n feien. Eh? Això el musical s'ha posat de moda aquí, però abans només ho feien a Nova York i a, i a Londres. I, I vaig començar fent aquest programa en allà, i recordo que quan encara no, no, no el tenia, la prim... sempre pensaré que la primera entrevista que vaig fer la meva vida va ser l'Àngels Gonyalons. L'Àngels Gonyalons era l'època que, que feia Memory a Barcelona, un recull de musicals, i la vaig anar a veure al teatre amb una gravadora i li vaig dir «Escolta'm, això no ho ha escoltat ningú, perquè ni treballo a cap mitjà de comunicació ni, ni, ni, ni tinc la possibilitat de, de difondre-ho». Però em va acceptar l'entrevista i, I allà va començar tot. No? Llavors jo penso que molt bé, moltes vegades la bona voluntat de les persones ajuda molt a que tu vagis trobant una mica al teu camí. I és molt important la feina que feu a, aquí a Ràdio Porreig perquè és el que et posa en contacte amb la gent de, del poble, de la ciutat, de, amb la gent més propera. No? Jo crec que, que això és molt important. No, prendre, o sigui, no, no, no perdre mai aquella distància que sovint hi ha un micròfon entre tu i la gent que t'escolta, hi ha una càmera entre tu i la gent que et veu a, a la tele. Uh, i d'allà va, va començar a sorgir tot llavors he tingut la sort d'anar en projectes però si us hi fixeu he passat de fer informatius ell ho comentava ara, al món de l'entreteniment he estat dona del temps m'heu vist al club fent molts disbarats i, i també coses sèries no? perquè quan penso que m'he disfressat de tot i que i que he fet coses de cuina i he cridat com una boja perquè el McLari m'espantava i em tirava bitxos per damunt i cantava amb el karaoke i i ara de cop i vol em trobo a entrevistar president Montilla o, o l'Artur Mas o els diferents candidats que van a les eleccions i això, això em, em satisfà molt perquè Penso que això el Sergi Mas també ho va dir aquí. I és que això, quan ens hem trobat ho hem comentat alguna vegada que a la tele ets l'última cosa que fas. No? Llavors marca tant que és molt, difícil, és molt difícil trencar això. Llavors jo estic molt satisfeta que la Televisió Espanyola hagi confiat en mi per fer un programa com els 59 segons de debat, de debat polític, quan la darrera cosa que jo havia fet era disfressar-me amb un programa de tele i, i, i fer entreteniment. I per tant, jo aquest vot de confiança els hi agraeixo molt, perquè abans del club jo hi havia fet coses, però el poder de la tele té això, no? que de cop i volta és com que només se'n recorden d'aquella cosa que estàs fent en aquell moment. I m'estiquen en un cantó a l'altre, ja sé, però ja ho recondirem, això no pateixis. He saltat de Ràdio Ciutat de Badalona al club i m'he deixat pel mig moltes coses. Però bé, bueno. amb això el que us vull dir és que, en el meu cas, la meva trajectòria ha estat molt variant. No, no he estat especialista en res, no m'he dedicat exclusivament a fer informatius i exclusivament a fer entreteniment. Hem mirat de fer tot, de tot una mica i, i això m'ha ensenyat que realment els camins de la comunicació són molt amplis no? i allà on vas aprens. Després segurament et surten millor unes coses que unes altres, però si més no l'important és haver dit ho he provat i, i me n'he sortit. Un altre dels enormes privilegis de fer aquesta feina, més enllà de conèixer gent, de tocar-los i, i de poder-los poder tenir al davant asseguts i, i, i fer-los aquelles preguntes que segurament la gent des de casa diu, Hosti, si tingués jo aquest tio davant ja, ja sortiria ben escaldat d'aquí, o ja m'agradaria a mi preguntar-li i dir-li quatre coses. Això tu facilita aquesta feina, però l'altra és estar poder estar en els llocs on han passat les coses. No? El fet de ser periodista, tens la possibilitat d'anar a aquell lloc no? i que quan la policia diu, no, no, no passin, tu perquè ets periodista ensenyes el carnet, no? llavors et deixen passar. I, I a vegades són bones notícies i a vegades són dolentes, però quan mires enrere penses, jo hi vaig ser. I jo crec que això és el, el més gratificant, no? saber que has estat en moments importants, d'esdeveniments importants, que, que els has pogut explicar, no? tal i tal com passaven i jo doncs, al llarg de la meva trajectòria he viscut bones coses i, i he viscut doncs, fets bastant dramàtics, no? i des d'atemptats fins a, recordo, li comentava abans al Josep també, la mort de l'Ernest Lluc, Recordo els atemptats de Madrid, recordo els atemptats de l'11S, o sigui, coses realment transcendentals que han passat en aquesta vida i que tu has estat allà per poder-les explicar. Coses bones, eh? M he fet un fart d'anar a cobrir la loteria de Madrid cada any, que acabava fins al monyo ja, danar en allà a les 5 de la matinada a veure aquells disfressats allà fora que feien cua. I... Però bé, bueno, són... és una mica la varietat, no? Jo estic contenta d'haver fet això. Tinc amics que, des que es van llicenciant, han estat fent sempre la mateixa cosa, no? Són experts en esports, o, o han estat sempre fent redacció d'informatius i és molt lluable, eh? és fins i tot envejable. Jo he anat tastant una mica de tot i, i això em satisfà bastant, la veritat. Estic contenta d'haver provat una mica de tot. On em sento més còmode? Em deia abans ella. L'entreteniment o la informació? No t'ho sé dir, perquè jo crec que en el fons van molt lligades. No? Fer entreteniment no és fer el pallasso només. Eh? Jo, a mi me'n recordo que una de les coses que més em deien quan, quan vaig acceptar fer els 59 segons és però ho vols dir que aquesta noia que té credibilitat, aquesta noia? I jo deia, a veure, no ens enganyem, eh? jo he estat fent cinc anys un programa d'entreteniment com el Club, però entreteniment no són xistes, és a dir, jo, jo, jo sempre dic que l'Andreu Buenafuente fa humor, sóc fan de l'Andreu i és, és un, un grandíssim humorista, però jo no feia humor, jo no sortia allà a ni a vegades sí que em tocava disfressar-me, però en aquell programa l'entreteniment té, té l'avantatge de que inclou tertúlies inclou seccions que tant aviat poden ser de cuina, com de ciència, com de... té un ventall molt ampli. No? Aleshores, jo sempre defensava que fent el club havíem cobert moltes coses importants i transcendentals i que per tant la informació mai desapareixia d'aquell programa. Però la manera com tu l'ensenyes és diferent que en un informatiu i aleshores eh, estic contenta que el debat dels 59 segons hagi, m'hagin deixat ensenyar una altra faceta de mi que era la dels informatius que jo havia fet abans no? tant a TV com, com a la ràdio, com a Catalunya Ràdio i que ara ho pugui fer ho pugui fer en el món de, de la tele El que són pròpiament informatius allò de la notícia, el telediari per mi comunicar aquí és, és diferent, és a dir, jo crec que els, els informatius de tele són molt més escèptics. No? Tu, tu surs allà i has de dir notícies que et poden agradar o no et poden agradar i les has de dir muntó, no pots somriure ni massa, ni posar cara de drama en excés, no has estar com molt escèptic i qui jutja allò que estàs fent és l'espectador. No? El món de l'entreteniment, el món del reportatge, el món del debat, el món de les entrevistes, sobretot, que jo és on, on, on més disfruto, et dona aquesta possibilitat de desplayar te una mica més, de fins i tot relaxar-te, mostrar-te una mica més com ets tu, no? I, i riure, somriure i enfadar-te, que és tot allò que no et permeten fer els informatius, que d'altra banda són absolutament necessaris no? I, que, i que prova de, de que són bueno, imprescindibles en, en la nostra feina és la gran audiència que tenen els, els informatius de les, de les diferents cadenes de televisió. En el món de l'entrevista, jo... jo em deia abans el Josep, Diu, on et sents còmoda, Doncs mira, jo fent entrevistes és com més disfruto. I tinc la sensació que el gènere de l'entrevista ha caigut una mica, no en desús, sinó en una, en una mena de, de, de mala fama. O sigui, jo crec que ens moveven en un món tan ràpid, no? tan de tu mires a la tele no? i tots són reportatges així de callaqueros, viajeros, tot així editat, molt tallat, molt ràpid, demana la sensació. o sigui, ara quan tu fas tele tens la sensació que tot avorreix, no? que escolta'm, si m'ho pots dir en 30 segons, millor que amb 40, perquè és que si no es fot llarg, això la gent s'aborreix. no? Llavors, quan a mi la Televisió Espanyola em va plantejar la possibilitat d'aquest any en la desconnexió de per Catalunya, és poc, eh? és una hora, és, és bastant dramàtica eh? però en qualsevol cas tenim una hora de català i com a mínim l'aprofidem, i em van dir que fes un programa d'entrevistes, i vaig dir, però vols dir, un programa d'entrevistes? O si sigui, la gent, les entrevistes els avorreixen, no? Vull dir, jo sóc fan del Jesús Quintero, del Loco de la Colina, i i mirava molt el, el Pedro Ruiz quan feia aquelles entrevistes, o sigui, jo m'enganxo les entrevistes, però en aquest món de la rapidesa i de l'immediatesa dona la sensació que, que seure't a la tele, mirar dues persones com parlen, mmm, li has de dedicar massa de temps, no? És com que ara si et fan riure una estona i t'ho fan passar ràpid, doncs millor. I vaig dir, doncs mira, ho accepto i, i ho faig amb molt de gust perquè realment jo hi crec molt en el gènere d'entrevista i confio que Tard d'hora la tornaran a posar en primetime time i s'adonaran que realment hi ha gent amb coses molt interessants a dir, no? I a gent de paraula, una de les coses que m'agrada és compartir doncs, 30 minuts de, de bona conversa amb algú amb qui m'agradaria tenir aquella conversa en un bar sense càmeres, és a dir, la possibilitat de tenir davant aquella persona que pots admirar o no, però que té coses interessants a dir, i a qui li pots dedicar mitja hora, sense presses, no?, a parlar de, de moltes coses. No? Pots ser un escriptor, però no cal que parlis del seu llibre, pots parlar de, des de futbol fins a, fins a un drama personal que pugui tenir. Llavors, jo reivindico aquest temps de paraula a la tele, a la tele i a la ràdio, però sobretot a la tele, on, on la imatge s'ho està menjant tot, no? i on, insisteixo, veure dues persones parlar, si porten xerrant dos minuts i no, i has posat per allà al mig una imatge perquè et distregui una mica, sempre tothom, el director la, la casa té la sensació que, que allò avoreix. I ara estic molt content de fer això. Jo crec que el gènere de l'entrevista, això sí que és un gran plaer. No? És, és una mica, anem allà on, a l'inici del que us deia al començament, no? la possibilitat que et dona aquesta feina de, de tenir a prop gent que té coses a dir i a més aquí tu li pots fer preguntes i que tens a l'abast. Llavors, aquest és el veritable plaer de la comunicació, no? poder explicar a la gent que t'està mirant des de casa o que t'està escoltant a través de la ràdio, poder, poder donar-los la possibilitat d'escoltar de, una conversa interessant, una anàlisi política interessant, amb més o menys espectacle, no? però, però tenir la possibilitat de ser tu, la persona que, que els transmet no? tota aquesta informació que està al teu abast i que ells, en canvi, no, no tenen. Després, evidentment, l'espectador és amo de, del seu comandament a distància i del, del seu botonet a la ràdio. I això és, aquesta és la veritable batalla eh? d'aquesta feina nostra. La competència i, i d'altra banda, el fer que la gent tingui la capacitat de convidar-te cada dia a casa seva quan posa la tele i concedir-te dues hores d'un club no? que fèiem cada tarda o de mitja hora del gent de paraula de Televisió Espanyola. O sigui, concedir-te aquell temps que ell està en el sofà o que està fent altres coses i que et, que et vegi. No? Llavors eh, aquesta és la veritable fita a aconseguir no? en aquest món de la rapidesa i de l'emmediatesa i, i del pim-pam. No? una mica. Jo crec que hem d'anar tots una mica més a poc a poc perquè entendrem mal al final, eh? Però bueno, escolta'm, benvinguda sigui la xerrada tranquil·la i... Què més us explico? És que jo m'he anat d'un cantó a ja no sé on sóc. Ens havíem quedat a Ràdio Batalona, no? I he saltat... M'he deixat allò de la Cope, que això abans a Mèlia ha fet molta gràcia al Josep, això. Tothom té un passat. Bueno, jo vaig estar a la Cope. Jo tenia resbat, eh? ah. No, no. Tothom té un passat i, i jo vaig anar a la Cope, vaig estar 4 anys fent un programa de viatges i... i vaig fer l'informatiu religiós pobre això, perquè a més a més m'ho van dir a mi que si sabéssiu jo què em penso a certes coses, però en aquell pet de tot s'aprèn, veus? És el que et dic, de tot s'aprèn. I, I la Cope, doncs, és la Cope i tothom la coneix pel, pel que la coneix malauradament, perquè hi havia un senyor molt impresentable que, que estava allà fent els matins i que tenia molta audiència realment, però que per culpa d'ell, doncs, molts altres treballadors d'aquella casa en sortien perjudicats, no? I aleshores, Cope Catalunya... Co Catalunya i jo hi tinc grans amics que hi treballen i que no prediquen en absolut eh? amb la ideologia que que d'alguna manera a través dels micròfons aquell senyor feia servir pels matins i és una gran escola jo allà vaig tenir la possibilitat de, de fer un programa de presentar-lo i de i de tirar-lo un endavant cada dia, perquè el director, que era qui el presentava, no hi era mai. Es deia, viajar és un placer, i va, ja si era un placer, perquè, escolta, no hi era mai aquest, no? I havia de fer jo el programa, i ell entrava per telèfon des de la Xina, i, i aquelles coses. I de tot aprens, i, i passaves de Ràdio Nacional d'Espanya, te'n a la COPE. T'agrada tan, tant aquesta feina, que moltes vegades penses, hosti, que ho faria gratis, no? Ho faria gratis, perquè realment el que jo tinc ganes, i l'única cosa que jo sé fer, és això però però no, gratis no, Escolta'm, que paguin, que tot és una feina i anar fent coses gratis, després millor com estem, en precari, moltes vegades. I de la Cope recordo que un dia va venir l'Albert que havia tret un llibre, i el vam convidar, i jo no el coneixia de res, i li vam fer una entrevista. I me'n recordo, que ell feia el malalts de tele, en aquella època, que sempre traia errors d'aquests, que la gent s'equivocava i aquelles coses. I jo en aquella època convaginava la copa amb, amb BTV, amb informatius, i, i feia jo uns quants disbarats, eh? en aquell directe de la tele de BTV, recordo que un cop em van posar unes imatges de futbol d'un partit que no tenia res a veure amb el que jo estava llegint i no quadrava res allà, bueno, un drama, eh? i li vaig dir, "Ostres, qui diu Dilveg el Albert, quina llàstima que ja no fagis el Malal de Tele perquè el Malal de Tele s'havia acabat." Dic, "Perquè deu ni dola de, la de coses que jo tinc per per ensenyar te no, de de BTV que he fet." I diu, "Bano, bueno, doncs encara ho faré." Dic, "No, perquè jo m'anava a Catalunya a Ràdio." Llavors, em van, em van trucar per fer per anar a treballar a Catalunya a Ràdio i allò va quedar llà. Jo m'an vaig anar a treballar a Catalunya a Ràdio i em van dir economia Dic, acció d'economia, dic, però si jo sóc de lletres, i jo no sé ni que és l'Ibex 35, no?, aquella època, i, bueno, si volies treballar a Catalunya Ràdio, i, i per mi era la casa gran, no?, Catalunya Ràdio era el meu somni, i Racu 1 tot just acabava de néixer, portava dos mesos, existint, ningú sabia ni... Però si no ni es podia sintonitzar el dial, el 87.7, allà, no sé qui, aquí no sé quin dial és, però allò a Barcelona és un drama perquè s'ajunta molt amb un altre i no, no la trobaves. Però jo m'enveïn a Catalunya Ràdio, era el meu somni, i i vaig entrar a Economia, vaig dir, bueno, doncs què farem? Pues farem Economia, no? Mira, què has de fer? I ja veus allà trucant a la Borsa cada dia i m'havien d'explicar les coses deu vegades perquè encara no entenc com funciona la Borsa, no ho he mai. I un bon dia, quan jo portava treballant-hi tres setmanes, em va trucar l'Alberto, que jo no el coneixia de res, només del dia que va venir a fer l'entrevista a la COPE. I va dir, mira, escolta'm, que faré un programa RACU pels matins, escolta'm, com ho tindries a venir? I dic, com però si sí cago d'entrar a Catalunya a Ràdio, dic, però que jo aquesta gent no els hi puc dir que marxo. Dic, i què és això de RACU, no? Dic, si això no no coneix ningú. I mira, em va convèncer. Em va convèncer ell, em va convèncer el projecte, no? una emisora jove, amb gent i amb noms potents, Manuel Fuentes, no? que veu tenir la setmana passada, i anava el Jordi González, i anava el Pallicer... Bueno, va cridar molt l'atenció i els hi vaig dir que no, Catalunya Ràdio. I em van dir que bueno, no ho van entendre. Em van dir, que ja has d'anar a fer torracós si això no coneix ningú i l'emissora que escolta la gent influent i la classe influent d'aquest país és Catalunya Ràdio. I és veritat, eh? I continua sent així. Però me'n vaig anar, vaig provar sort i em vaig arriscar. Tenia molta gent que em deien que, que era una bogeria perquè tot just acabava d'entrar Catalunya Ràdio i no podia ser que que m'anés a treballar a RACU, no? I vaig pensar mi, escolta, a això de l'economia no m'interessa I, i si m'he d'estar dos anys fent economia per poder algun dia anar als matins amb l'Antoni Bassas, escolta, ja t'ho l'economia. I me'n vaig anar. I era allò, sí que va ser, perquè vaig sortir de la casa gran i me'n vaig una cosa que arribava a mi no hi havia ni cadires per seure, bueno, vaig dir, m'ho he I jo trobo que va ser el gran encert, jo crec que allà la vaig encertar. La vaig encertar perquè potser m'hagués quedat treballant a Catalunya Ràdio, seria fixa i aquestes coses no? I, i tindria un bon prestigi perquè hauria estat molts anys fent aquella feina i em vaig arriscar i vaig marxar i a partir d'allà va començar una aventura molt interessant i molt, molt bona, sobretot per mi professionalment parlant, no? perquè... Vam començar a fer l'hora del Pati a RAC1, ens van, ens van donar els matins i l'Albert, a més a més, no havia fet mai ràdio a la seva vida. No? Veus allò que dèiem abans, no? de, si primer la ràdio o la tele, l'Albert no havia fet mai ràdio i en canvi sí que havia fet tele. Jo crec que hem fer una nova manera de fer els matins no? I, i una ràdio fresca, parlaves a la gent de tu, que no? era una cosa que que, que no, no, no se sentia aquelles hores dels matins, no? un programa de matí que es digui l'hora del pati, dius, home, vols dir que això és sèrio, no? I tens allà al basses dient el matí de Catalunya Ràdio, i tu, l'hora del pati, home! I me'n recordo que... que a mi em va tocar fer la unitat mòbil. Bueno. Que ara ho recordo molt de carinyo, perquè on realment s'aprèn és trepitjar en carrer, no? I, I la unitat mòbil... La unitat mòbil, que a Catalunya Ràdio en tenien deu, i a rac la vam fer nova per nosaltres. I era un cotxe, que l'hauríeu de veure. Em sembla que encara tenen el mateix, vull dir que els hi ha funcionat. Però és que no tenia forma ni d'unitat mòbil, era com una cosa així rodona. I vaig dir, oh, què és això? Jo això hem d'anar pel carrer a fer ràdio. I molt al començament, imagineu-vos on em vaig ficar, no? RAC1 ara bueno, ha estat líder d'audiència, no? Ara em penso, no sé, no sé, els matins com funcionen, si s'ho van fent entre ells, entre el Basté i el, i el Manel però s'ho fan entre ells, són amics tots, en aquesta, en aquesta feina ens coneixem tots, punyalades, però després ens anem a fer gin tònics i aquestes coses. Però, clar, jo m'anava pel carrer no? i havia d'anar a explicar què passava, i a vegades doncs, passava això, una manifestació davant de la Generalitat, no sé què, i me'n recordo, això és una anècdota que explico que a mi em sembla molt bona, però perquè us, perquè veieu en quina situació estàvem, eh? que estàvem un dia amb la unitat mòbil amb el tècnic aparcats amb un semàfor, i tot un plegat, un home va i obre la porta del darrere i s'asseu i dic, però vostè qui és? I l'home diu, home, està bé que porto aquí una hora esperant, que fot una hora que us he trucat. I dic, però vostè qui és? El tio es pensava que érem del Real Automòbil Club de Catalunya, perquè tenia el cotxe espatllat i va veure rac i es va ficar dins. I dic, però aviam, escolti. Doncs dic de veritat, que això ho explico sempre, perquè veieu amb quina situació precària ens donàvem a conèixer en el món de la comunicació a Catalunya. No? I dius, home, és fort, això. Li vaig dir, no senyor, això no és el Real Automòbil Club de Catalunya. Ho vaig explicar aquell dia perquè em va semblar molt bo. I en canvi ara rac tothom ho coneix, no? però jo estic content d'haver-ho viscut, no? d'haver entrat en una casa que començava a poc a poc, no? d'en petit, i s'ha convertit en, en un gran transatlàntic com, com Catalunya Ràdio, moltes mancances, eh molt diferent Catalunya Ràdio que, que RAC1, allà estan líders i al peu i al peu del canon. I quatre anys fent carrer eh, aprens molt, aprens, mmm, bueno, doncs uh, Donem pas a la Cristina Puig. Cristina, bon dia i tu dius, pues si encara no hi ha ningú aquí, què explico? Qui tens per aquí? Doncs no, no hi ha ningú. Bueno, i una mica tu fas tu vas tu mateix, no, fent i al contacte amb la gent del carrer i a l'explicar què està passant en aquell moment i una manifestació i vas a la primera fila, no?, on estan doncs els que ho convoquen, allà aguantant la pancarta i tu estàs allà, podent explicar. És una adrenalina que és, és difícil d'explicar. Jo, jo crec que, l'altre dia li demanava al Gerard Quintana que intentés explicar-me què se sent quan algú surt a l'escenari i milers i milers de persones criden el teu nom i canten les teves cançons. No? I penso, ha de ser moment com, bueno, és que ha ser únic, no? aquell moment, doncs, quan s'engega el botó vermell de la càmera o el botó vermell de, del micròfon i, i tu saps que estàs allò, on air, no? a l'aire i ha aquesta adrenalina i aquesta cosa que amb el pas dels anys no es perdi que jo crec que és bàsic tu no, jo crec que aquesta feina no, pot ser mai, no pots perdre mai el nervi i el neguit i el, el que et faci vibrar perquè llavors aquesta feina no surt bé saps què et Què voleu? Una altra d'aquestes del cotxe? Una altra d'aquestes. Em va passar alguna altra, em sembla. Eh? Me'n recordo, me recordo que un dia teníem el Josep Lluís Carot Rovira a l'estudi. I jo amb la unitat mòbil, moltes vegades el que fèiem amb la mòbil era complementar alguna cosa que passava en l'estudi. I aquell dia les joventuts d'Esquerra Republicana estaven en vaga de fam. Vale? Llavors el Carot Rovira, en aquella època, era el secretari general d'Esquerra. I i mentre l'Albert entrevistava el Carot, van dir doncs anem a la plaça Sant Jaume, que tenim la joventut d'Esquerra Republicana amb vaga de fam. I jo vaig arribar a la plaça Sant Jaume i dic però aquí no hi ha ningú, dic on són aquesta gent? I me'n vaig a l'Urbano que a ja la porta de l'Ajuntament, dic on han anat els d'Esquerra? I dic jo què sé, diu, deuen ser esmorzar. Doncs pues bueno. Alberto, home, Cristina Puig, bon dia. Hola, bon dia, com està això? Dic doncs mira, dic, com estan les joventuts d'Esquerra, aviam amb qui podem parlar i tal. Dic no, dic que ara mateix no hi som perquè han anat a esmorzar. Llavors, clar, el Corot Rovira sempre em recorda allò de la vaga de fam, no?, perquè hi eren, però en aquell moment van anar a fer pipí, jo no sé on però en aquell moment allà no hi eren. I vaig dir, jo, ara què explico? I vaig dir, és un esmorzar. I em diu, home, però si de vaga de fam? Dic, hosti, ja és veritat. No, n'he fet unes quantes d'aquestes, eh? I ara ara he entrevisto el Montilla i semblo sèria, però, però he tingut els meus moments, eh, també. D'aquestes en ben viure moltes i no sé què has dit, Esquerra Republicana, què has dit? Bé, bueno, ja hem parlat. Sí, bé, bueno, és allò que tenen, però bueno, se'n surten. I, i llavors, bé, bueno, això et va fer engreixer com, com a professional, no? I, i ja em vas aprenent. L'escola, l'escola és, és, és el mitjà. No? Jo, carrera de periodisme, me la vaig treure al bar, i ho dic sincerament, me la vaig treure al bar jugant al dòmino perquè realment la teòrica no té res a veure amb la pràctica, les de fer no? és com el carnet de conduir. S'aprèn conduint. Doncs, allà s'aprèn posant davant d'un micròfon i entre entrevistatant gent i fent pràctiques. però la bueno, teòrica ens la vavíem treure al bar i, i així va anar. Així va anar. Bueno, perquè me'n recordo que una de les assignatures era literatura. No me'n recordo no sé, vaig dir. Aquesta no s'ha d'anar a classe, no. Llavors, on anaves a classe cada dia, o si no anaves a classe i feies una novel·la. Vaig dir, jo faig una novel·la. Ostia, mare de Déu, senyor. Vaig haver de fer una novel·la en tres dies perquè s'havia de presentar i em van suspendre. Eh? També, sí, sí, sí, em van suspendre. Amb això us demostro, o sigui, el que us vull dir és que realment el periodisme s'aprèn al carrer... I si us hi fixeu, el món del periodisme està ple de gent que no ha passat per la facultat de comunicació. Que a mi em sembla bé, eh? no, no em sembla malament, perquè en el fons el que fem és comunicar. I de la mateixa manera que tenim presents de la Generalitat que són metges, no? la Medicina realment ha donat molts polítics, no? el Trias, el Clos, en Pujol, la Tura, la Geli... Vull dir, hi ha molta gent que la Medicina s'han dedicat després a la política i el món de la comunicació realment està ple d'economistes, de sociòlegs, de lingüistes, de gent que pròpiament no ha sortit només dels mitjans, eh? per això ja tenen atur, perquè tots els que fan periodisme després no troben feina perquè estan els altres. Però diguéssim que amb això el que us vull dir que realment a la comunicació hi intervenen molts factors. I depens molt de tu, però depens molt també de, de, de què trobes davant no? i del teu interlocutor. Aleshores, en les entrevistes l'èxit d'una entrevista, més enllà de que estigui ben o mal preparada, dependrà de com la facis tu i del teu estat d'ànim i, i, i de lo preparat que estiguis, però dependrà molt també de... De quines ganes tingui el teu interlocutor de, de jugar al joc d'explicar de, doncs, coses no, de la seva vida. I què més us explico? Què més vols que expliqui? No, què t'he expl explicat? M'has explicat moltes coses. Ja, és que me'n vaig d'una banda no, a l'altra. A mi heu bueno, fet gràcia quan has parlat de, de RAC1, precisament... Sí. És aquí és eh, sí, doncs, un ja dels col·laboradors del fòrum no, no, així són tots, eh, ja ho veig ja. és l'Eugeni que és el director sí. fins, i precisament l'impulsor d'aquest projecte, d'aquest sí. projecte que tu vas gastar fins a tots els que ens han pogut venir mm. quan hi havia la Núria Ferrer, per exemple un, uh, o, o bé o, o Jordi Basté molt de gens per no dir tota la llista <laughs> però és ens coneixem tots, eh? vull dir no quedis mai malament amb ningú perquè te l'acabaràs trobant, que jo això ho he vist, eh? realment en aquesta feina tots ens, ens acabem trobant i jo he treballat amb gent a TV3 que després m'he trobat a la ràdio i que, que després m'he trobat altres llocs i som com una petita família, som molts eh? però sempre t'acabes trobant aquella persona amb la que alguna vegada vas coincidir i que després resulta que, que acabes, treballant, acabes treballant amb ella. No sé, abans em demanava el Josep que si, si era optimista pel que feia el món de la comunicació, no? jo crec que les coses evolucionen, evolucionen els mitjans i evolucionen la manera de fer periodisme i avui mires el Twitter, no? és molt boixo perquè... Jo que faig un programa de política, al Twitter tinc els polítics, el Joaquim Nadal, i tens l'atura i, i t'expliquen cada dia què fan. No? El Quim Nadal, per exemple, cada dia es lleva i fa un poema, no? aquestes coses que al·lucinen, no? i dius, hòstia, aviam quin poema ha deu el Joaquim Nadal. I és una nova forma de comunicar-se. Realment, vosaltres mateixos, ara si sortiu i passa alguna cosa, feu una foto, graveu amb el telèfon mòbil, ho envieu a TV3 o a Televisió Espanyola i, i el periodista en aquell moment no hi era, doncs utilitza les vostres imatges no? I, i, i esteu sent periodistes en aquell moment vosaltres, perquè en el fons es tracta d'explicar què passa. No? I això ho podem fer tots. Després, aprens una mica la tècnica, no? de posar-te davant de la tele, d'una mirada, de no posis xepa... No? Tot això és secundari, però realment informar ho podem fer tots, no? perquè és explicar què està passant. I... I jo crec que hi ha hagut una revolució important. Jo vaig començar fent aquesta feina quan, jo he dit abans, internet no existia. I ara em sembla impossible poder fer aquesta feina sense sense internet, no? perquè quan jo entrevisto gent, el primer que faig és anar me a Google no? i mirar què han dit, què han fet, què són, i, i jo recordo que quan treballava a la ràdio al començament, a Ràdio Nacional i a la Cope, anàvem amb teletips d'agulles, de nyik-nyik, nyik-nyik, sortia amb aquells papers amb foradets al voltant i no existia internet. I ens hem d'adaptar els nous temps, no? abans existien dos canals de tele i ara n'hi ha... 10.000, no? I, I és una molt bona notícia que hi hagi un diari nou a partir del 28... Ostres, li fotent una publicitat d'aquests de l'Ara, que potser que em contractin, no? Però tot arreu em vaig per aquest diari no hi treballo, eh? Ja us ho dic. Però és una molt bona notícia que surti un mitjà de comunicació, no? És, és fantàstic pels que ens hi dediquem i, i jo crec sobretot cap al lector, no? Un mitjà més amb el que sentir-se informat. Però ens hem d'adaptar als nous temps, no? I jo crec que les xarxes socials han acostat. Aquesta, aquesta distància que s'establia entre la persona que està davant del micròfon i la que està darrere dels altaveus de la ràdio o la que està aquí i la que està darrere de la càmera, això s'ha escurçat no? i de cop i volta hi ha una interacció que fa que mentre tu estàs dient una cosa potser t'equivoques i algú que et corregeix en aquell moment no? i és un espectador o algú que et critica a l'instant i que tu pots dir, bueno, doncs potser tens raó doncs demà ja m'ho miraré d'una altra manera per tant crec que ens hem d'adaptar una mica al nou format de, de la comunicació. Uh, jo, si voleu, us explico com funciona el 59 o com fem... Ja, ja, ja m'he passat del no no no no, no, no, no, no, no, pots estar explicant el que vulguis. Com però... que el micro no baixa, jo vaig fent. Precisament això volia dir-te. Uh, aquest no baixa. Tu et, sents, et sents més... Que aquells fan així, oi? No, no, aquest no baixa, aquest no baixa. Tu et sents, et sents uh, més... Uh més bé en el directe o bé en el plató. O sigui, més, perdó, en, el, en el directe o bé en la llanyauna. Vull no, perquè no, no. per exemple, mm. amb el programa de l'Abertom mm. estan fent un directe sempre. sempre no? Sí, sí, A la ràdio sí. també. Sempre. I en canvi ara depèn. tant al 59 segons com l'altre, depèn mm -hmm. una mica, no? No, no, el, el, el, el gent de paraula el gravem sempre per per una qüestió molt pràctica, perquè depenem de quan Madrid desconnecta no? i sempre és de 7 a 8 de la tarda i aquest programa va de 7 a, a dos quarts de 8. I si et passes, et tallen. No? Aleshores has d'intentar quadrar molt bé els temps, intentar... aquest programa el fem enllaunat. Els el 59 segons l'any passat es feia en directe i aquest any alguns es fan en directe i d'altres no. Aleshores, els dos darrers que vam fer, després del Tinc una pregunta per vostè, va ser en directe. El dia, el, el dia 28, del dia de les eleccions, en fem un en directe, també. Però no és fàcil portar la tele a tres quarts de dotze el Jordi Barbetta, el Marius Caroll, la Pilar Rahò, la Galacín, i ja està parlant amb el Cuní. I no és fàcil, eh? Aquesta gent... I, i, I per facilitar tots una mica la feina... No? I, el fem tard, eh? a les 9 de la nit 9 i picodeu el gravem, vull dir que intentem que entre mig no hi hagi molta distància perquè no fos cas que el Montilla digui que plega o aquestes coses i després tu... Bueno, per cert, avui ha dit que no es presenta més, no? Bé, veus? veus? Si haguéssim fet el 59 amb molta, de... amb molta diferència de temps això no ho haguéssim pogut comentar el programa si ha dit que no es presenta més ha que és l'últim cop tio. Ai, ho ha dit aquesta tarda això I parlant dels 59 segons el... Aquella, el, el micròfon, aquest micròfon sí. famós, no? que, que, que puja i baixa, que i baixa. Sí. Uh, tu no ho controles, eh? No, no, jo no, eh? Jo no... Això ho porta una persona, la Virgínia, una noia de, del programa, que està allà en la penombra, amb una màquina, i... I ella en funció de porta uns auriculars i en funció de qui dic jo a qui li un pas ella puja i baixa i baixa el, els micròfons de, de la gent. És un programa setmanal però nosaltres anem cada dia a treballar i no? això és una cosa que a mi meravella molt perquè quan feiem el club, començava el club a les 4 de la tarda i la gent pensava que arribavam allà a dos quarts de 4 per maquillar i vestir i dius, no, no, perdona, aquí hi ha gent treballant des de les 7 de la matinada, eh? vull dir que estaven allà a les 7 i que quan acabàvem el programa ja estàvem pensant en el del dia següent. Doncs el 59, tot i que és, una... Evidentment, és molt més relaxat perquè és un programa setmanal, no és un diari, com el club, però allà hi anem cada dia i Uf, no és fàcil tancar les agendes dels polítics i veure... Uh, qui vindrà d'analista intentar quadrar també quin analista vem aquest clar, el seu debat és important que hi hagin opinions confrontades perquè si no allò cau, no, allò, no hi ha qui ho aguanti ni 59 segons ni res llavors intentes una mica trobar uh, analistes que saps que s'enganxaran amb alguna cosa no? sense intentar dir de quin peu calcen, perquè ells una negaran sempre no? que són més d'aquí que d'aquí però tu visualment els veus no? llavors intentes fer una taula que saps que tindrà... El procés és aquest, eh? és a dir, pensem quin convidat vindrà i en funció d'aquest convidat pensem quins analistes hi pot haver. I després mirem els temes que hi ha d'haver i mirem si realment hi ha un equilibri entre aquests mitjans, si tenim algú de la Vanguardia o si està bé que vingui algú del periòdico, no sé què, eh? Vull dir, intentem fer una mica aquest, aquest eh, trencaclosques i després doncs preparem l'entrevista, preparem els temes, algú va fora a fer una enquesta... Diguéssim que té un procés d'elaboració. el programa en si dura què, hora i quart, hora i mitja, no ho sé, imagina't. hora i mitja, no? però si no la feina de preparació és el que realment fa que després les coses sortin i funcionin. I... I la roba no me la quedo jo, perquè és una pregunta que em fan sempre, que no tinc un armari, no, no, no, la roba és de la tele, i no, no me la quedo jo. És que fa riure, eh? però és una, una cosa que em demana sempre la gent. Escolta, la roba te la regal no, no, no, la roba no la regalen tal i com te la poses, després pip, la tornen. Ja no, no és nostra. Bé, si pleu, el que podem fer és uh, començar el torn de preguntes. El Miquel... Aquest és el que teniu pagat perquè engegui, no? Sí, aquest perquè, aquest... clar, això ja m'ho o jo, que les robes de premsa ningú pregunta, llavors hi ha algú que dius, tu engega. No, doncs, no, aquí n'hi ha... Aquí anem, no, el Miquel és el company de la ràdio És que no és fàcil eh, preguntar jo, jo per exemple hum, Així mentre us deixo temps per pensar preguntes jo, jo per exemple Quan he anat a cobrir rodes de premsa I tens algú parlant allà davant uh, Quan s'engega el torn de preguntes I saps que tens tot de gent allà Que són periodistes com tu I dius, hòstia, em toca a mi, no sé què I veient quina pregunta faig I passa sempre això, no? que si estàs una mica més enrere I tu preguntes, tothom fa així, no? Fa una ràbia perquè tothom t'està mirant a tu. No és fàcil parlar en públic, ja ho entenc. Però bé, no en cap. n'has tingut moltes, moltíssimes, no? Sí. Bueno, unes quantes, sí. Però, no sé, feia la pregunta a la ràdio, no? Magímenes i los Santos no havíeu coincidit? No, no, no, ni ganes. No cap interès de veure aquest senyor ni en pintura. No, mira, és... De veritat, un dia ens vam plantejar al club si el portàvem o no i jo vaig dir que aquest senyor crec que no m'interessa no, no entrevistar-lo i crec que no l'hem de portar. Bé, bueno, després aquí tothom és lliure no, de, de fer el que vulgui, però a mi personalment la manera que té de fer periodisme aquest senyor em sembla intoxicable, o sigui, crec que intoxica més quan altra cosa. No? I quan té tant poder com té ell, tenia no? quan estava a la Cope, ara no, no se'l sent tant però quan tens tant poder has d'anar molt de compte, què dius i sobretot com ho dius i, i sobretot no mentir jo crec que aquest senyor mentia no? llavors a mi la gent que menteix no, no em mereix cap mena de credibilitat i per tant no, no tenia cap interès a conèixer'l tu el coneixes? no, ah, veus? No. ets afortunat com no. jo llavors no et no cal. No no cal no el no no. portis, no cal no. perquè no. et muntarà aquí un pollo Home, no sí, potser seria bo no. ah, veus? Eh? bueno no ho Digueu, Perdoneu. Demaneu el micròfon si us plau perquè és que Ja ha ja havia de trobaure ella preguntat això. <ríe> Com va durar tants anys? Alguna cosa duria tenir a deure amb algú que el tenien allà, No ho sé. Tu l'has escoltat mai al Gt Los Santos? L'escoltavas tu per posar-te a mala llet pel matí? no? Com fa molta gent. No. Cla? Sí, sí. Hi ha gent que l'escoltava cinc minuts només per sortir ja allò entonat de casa. Mm -hmm. no. Què escoltes tu? Jo! Sí. No. Ah, el basté. Oh, sí. Molt bé. Bueno, i... bé. Distreu. Bueno, ja és això. Distreu i t'informa, veus? Sí, sí. És boníssim. Bueno. I, la, I la Belén Esteban no la mires? <ríe> Ara faig preguntes, és que jo ja l'he dit abans, jo faig més preguntes que... Res... M'agrada més preguntar que contestar mi. No. Home, com que diuen que si es presentés a fer de política la votarien, doncs imagina't. Tu no? Bé, bueno, això em tranquil·litza. Això dona una mica de valor i de sentit al programa 59 segons, perquè clar, si qualsevol pot fer polític... Ah, bé, bueno, i què? Això així. Perquè em posen poc a l'aca. Bé, no, és, us demano que és pel, pel micròfon perquè la gent des de casa també ens segueixen i per ah, tant... Ah, que ens estan escoltant ara ah, mateix, home. Doncs els saludem. Internet, eh? Els de casa i els d'internet, veus? Allò que dèiem. Allò que dèiem. Sort d'internet que no ens poden... Ara igual ens estan escoltant a la Xina, per exemple. Doncs, potser sí. No? Doncs, si tenim algú sí. de Porreig per allà, per terres, ara. Sí. Doncs potser sí. Doncs bueno, saludem a la gent de Porreig que està a la Xina. Potser sí. Bé, a veure, avui aquest matí, per, sense anar més lluny, he rebut un correu de Rússia. Mm. Un senyor que havia estava aquí a Porreig Veus? i que ens segueix cada cap de setmana. I li has dit que venia doncs, jo o no? de Rússia. li has dit que venia o no? No. L'he dit. Ah, pots comptar. L'he dit que ens segueix <laughs> L'he dit que ens segueixi. Ah, doncs el saludem des de Rússia. Com es diu? Bé, bueno, doncs el senyor que avui li ha enviat un correu, el Josep, eh, que ens està escoltant si des de Rússia. Eh? Eh? Eh? Si vols que li agraïm molt que ens estigui escoltant. Veus que a prop que està tot, gràcies a les noves tecnologies? Sí, sí. És fantàstic. No, ja hem rebut correus de Rússia, de Mèxic, mm. i de, de diferents internets d'Irlanda. Eh? Per tant, vol dir que l'internet també també funciona. Eh? Clar. Tu tens Twitter? No, et té un secret Tinc Facebook Pregunto massa, ja Ah, tinc tens Facebook? Jo sí. no, no tinc Facebook I, I en tinc, aquest moment tinc, tinc, hi ha 200 persones que m'han demanat per ser amics I la veritat és que m'he col·lapsat Clar, que no, no pots estar per tothom aquesta vida Perquè no... llavors si els acceptes i no els hi fas cas Et, et no. guanyes en amistats És que la veritat és que des de fa temps I aquí n'hi ha alguns que, que és, que, és que no, no, ah. no tinc temps Home, 200 500. està bé, 200 amics, eh? no, no, aquests són els que demanen ah, cim. que tens més encara sí, sí, sí, aquests, aquests són els que, els que demanen per si amics, però, però bé això és una petita cosa eh? ja. Vull dir, suposo que n'hi ha molta més gent que utilitza Segur. el Facebook i el Twitter ningú d'aquí volia ser mai periodista sí o quina cara has fet que es casa No. Pa. Quin concurs? Concurs de què? El, bo... el Bocamoll. Ah, el boca... tu estàs el Bocamoll? Sí, ell i el... i el, això, i el... I el Genís. Com a... El Miquel i el Genís. Com a concurs... Ara estic fatal. Com a concursants? Com a concursants. Eh? Heu guanyat? Guanyant, eh? no, no, no. Què dius ara? Però si tens més diners que el Calerrera, que ara ha fet públics els seus... el seu patrimoni... No està malament, eh? Molt bé, molt bé. Sí. Són els companys del Vox Populi, un programa de Ràdio Porrell. I avui, mira, estan aquí, com Miquel, és moltes més coses, eh? Sembla que estiguem a casa xerrant ara aquí sí, una mica, clar, no? no, no, no. És ara... Però és que jo ja li vaig dir amb ell. Amb ell. jo li vaig estem dir, jo hi ha una conferència, i no faig conferències, Aquestes... a mi m'agrada xerrar amb la gent. Veus, això és el que dona, fer la unitat mòbil i dir que estan en vaga de fam i que s'han anat a esmorzar, doncs però després sóc seriosa, insisteixo jo quan, presento, quan entrevisto els polítics ho faig molta consciència i, i a més a més m'apassiona la política a encara que és una cosa que està molt en descrèdit eh? però a mi m'agrada fer això no? m'agrada parlar amb la gent i fer preguntes i això és el plaer de comunicar vaja, veiem en un partit polític si no, no, pacient, no, qui té, qui té no, no, cuuu no, no. és, és, és, és, és molt sacrificat molt sacrificat i, i després, a més a més, és molt, molt in, segurament és molt agraït, però també és molt ingrat a la llarga no? el poder d'aquestes coses. No? Vull dir quan manes per a pam. però segurament és molt vocacional no? la política, molt també com, com moltes altres feines. Tu sí, Tu, el de porreig. Jo no. no. Jo no, de ja ni han del cauler de 40. Per això et dic que no, no, la política pels altres. Jo de moment que passin pel programa i que es deixin, que es deixin preguntar, perquè després ells contesten el que els diguen la gana, però com a mínim que es deixin preguntar. Que és que per això estem aquí. També t'hi trobes tu? Aún. Que preguntes una cosa i ten comptes de respondre. Coma clar, els polítics són experts en això. Jo sí, mai tant. Però clar, arriba un punt que li dius, "No m'ha contestat." I llavors et torna a dir no sé què, però clar, no pots estar dient tota l'estona, no m'ha contestat. Ja ons dius, no m'ha contestat, però és igual, anem a una altra cosa. No? Funcionen així, però són, són molt hàbils fent aquestes coses. A vegades contesten, però a vegades, si no convé, no. No paro de fer això. no m'he posat prou laca avui. <ríe> <ríe> això és del fred que fa aquí. Fa aquest fred, que mira què passa després. Bueno, no sé, escolta'm, em sap greu, perquè jo, si esperava una classe teòrica, no, no és el meu estil, em costa molt. Jo funciono amb el tu a tu i amb la pràctica i amb, amb, amb el contacte amb la gent i amb explicar una mica... El que jo faig a les entrevistes, no, que és intentar parlar amb aquella persona, com us deia al començament, que per molta gent és inaccessible, baixar-lo aquí, no, a la terra, i dir ostres, si tu i ara estiguéssim sopar en algun lloc o prenent un cafè sense càmeres eh que parlaríem d'una altra manera i eh que ens explicaríem les coses d'una altra manera doncs intentar fer això clar, i el Fuentes i el, el Sergi us van portar aquí una conferència tremenda no? no, no ens <ríe> van explicar la seva vida Clara és el que he fet jo Però ells, són més, ells són més grans que jo <ríe> un any em sembla hola oh, home, gràcies <ríe> Tu tens Twitter i Facebook o no? Tu tens Facebook? Perquè si no t'has de fer fan dels 59 segons al Facebook. <sindicït> bueno. Després ahir t'ho explica que té molts amics al Facebook que t'ho expliqui i us feu amics dels 59 segons. No <sindicït> què vols dir? 69? Són molts, eh? 69 segons. Amb 40 vegades ja n'hi ha prou, eh? Sí. Bé, no sé si potser hauríem de parlar de... De, de què? Del plaer de doncs, comunicar? De ràdio, no? Tot és comunicar, eh? Mira, aquí hi ha una pregunta. Aquí ha una pregunta. Que bé. Uh, bona nit, Cristina. Hola. Aviam, uh, la diferència entre el club i els mm. 59 segons, en el qual en el club estaves acompanyada per la Mabel i el, i el, el, el Bert, o on... amb... Sí trobar-te en un programa com el 59 segons en la qual tot el pes el portes tu, mm. eh, eh, alguna vegada has trobat de faltar els companys en un moment determinat que diguessin, bueno, en el club moltes vegades quan un, un es veia una mica apurat el rescatava l'altre, no? Clar. Eh, els 59 segons aquest no hi és. No. I suposo que amb els personatges que tens els 59 segons, en la qual costa molt posar ordre, mm. t'hi has trobat amb això que diguis? Amb, qui, qui tira aquell, aquell acord per, per salvar del un moment? No? Saps què faig? A vegades um... ja t'entenc, eh? què vols dir? El que passa que jo crec que el format del 59 no necessita realment... Um com està com molt delimitat i tu presentes i tu moderes i dones la paraula i no tens aquella necessitat de que quan tu ja has acabat de dir alguna cosa hi ha d'haver algú al costat que et rigui la gràcia o que, que et doni peu a una altra cosa no? però el que faig moltes vegades és m'he trobat que el 59 el que no es veu eh? funciona de la següent manera uh, hi han torns de paraula i després ells em, em van mirant i em diuen jo, jo vull parlar, jo, jo, jo, jo, jo, jo. jo apunto no? jo vaig apuntant, no sé què, llavors els hi vaig donant el torn de paraula hi ha hagut vegades quan hem acabat una primera ronda no tinc paraules demanades, no? perquè s'han despistat o vés a saber. No? I jo penso, mare meva, ara no hi ha ningú i ara jo què faig? I jo tinc el, el director del programa, el tinc a, a la realització i, i jo porto un pinganillo moltes vegades perquè em diuen Cris, anem a... o hem de posar un vídeo anem a no sé on, abans quan hi havia publicitat, anem a publicitat. No? Llavors els en... no tinc ni l'Albert, ni l'Eloi, ni, ni la Chantal, ni la Mabel, ara mateix no els tinc allà al costat, però si no tinc paraules demanades dic, Barbeta, què més? I llavors el veus així que no ho tenia preparat ell i ja s'apanyaràs el seu problema. Que parli el Barbeta i si no el Màrius i si no te'n surts, no? Intentes una mica amb la mirada ja i a estàs dient, ara vaig a per tu, a parlar Però no, no he tingut aquesta sensació perquè el seu programa més informatiu no, no, no requereix realment que... Cap no és coral, no? és un programa coral perquè hi tens moltes veus, no? molts analistes, però realment la meva feina és, com, és moderar, no? és més tranquil·la. Les entrevistes potser és diferent, no? el 59 quan les fem també, però no, em sento acompanyada, som, deu ni do la gent que som allà dins. Eh? Som sis analistes i jo i el convidat. No ho està malament. No, no. Ja que parlem dels 59 segons, mm. eh, quan el veurem, aquest nou programa? I serà per la 1? Quin programa nou? El programa que has dit que, que, que faries nou. en directe. Ah, no, no, el 28 de novembre, el dia de les eleccions. Sí, serà per la u Després de... Bé, farem un programa electoral, hi haurà es farà primer per a Espanya, no? diguéssim, en castellà, i després continuarem nosaltres per la u en, en català, i analitzarem els resultats, i... Bé, viurem una nit electoral, és, és emocionant, eh? jo entenc que la política ha caigut molt en descrèdit i que és, és molt trist, eh? perquè realment quan veus que la participació és la que és no? I, i la gent no, no està motivada per anar a votar i aquestes coses però però bueno, des del punt de vista periodístic viure que et vingui el papa i que hi hagin eleccions i aquestes coses donen vidilla no? I, i animen una mica al cotarro i està bé, Ho segueixes des de, des de dins no? i estàs a les seus electorals i estàs amb, segueixes en campanya doncs, els polítics i... Clar, vosaltres És una pena, això, perquè vosaltres els veieu en el moment en què surten a l'informatiu dient a veure què ens han dit avui no, aquests que estaven avui fent el míting a no sé on. Però quan ho vius des de dins, els polítics i els periodistes estableixen una relació molt íntima, que moltes vegades és complicat no, separar-la perquè... Estàs tanta estona amb aquesta gent que s'acaben convertint com... Els veus menjant amb tu i t'expliquen hosti, avui el nen se m'ha posat malalt i no he dormit amb tota la nit i clar, aquest senyor és candidat a la presidència de la Generalitat, no? I moltes vegades s'estableix un vincle que et fa... Per això molts cops jo quan, quan el programa 59 tinc els polítics abans, nosaltres anem a una sala on estem els analistes i ve el polític quan ja s'han maquillat i piquem una mica unes ametlles, unes olives, quatre coses abans d'entrar al programa i després sopem més... I allà, en aquell moment de germanor, que s'estableix aquesta relació simpàtica, jo prefereixo no osseri, perquè jo després els he d'entrevistar no? i em costa més si he tingut amb ells abans una conversa, allò no? fins i tot d'un tema que hem de parlar, però que com el parles fora de càmeres, ells es relaxen i t'ho diuen com més sincerament, no? no com el polític que són, sinó com la persona que són, perquè a part de polítics són persones. Llavors, clar, costa molt, no?, aquesta separació. Tu has d'estar informant o entrevistant i preguntant-li, senyor, vostè per què no ha fet això, no sé què? I a dins, ell t'haurà dit, hosti, que no he pogut fer això, perquè és que és impossible, és un drama, no?, hi ha peles, no sé què, no sé quantos. Però clar, tu després, quan estàs al plató i saps que aquesta pregunta a ell l'incomodarà perquè realment no té resposta per donar-te, i li has de fer, no?, llavors ho entès el que he dit una mica? Sí. Val. Una mica el que vinc a explicar és això, no? que s'estableix un vincle amb el periodista i amb el polític que, que bueno, els tens més a prop, no? llavors has d'intentar com a mínim separar-te i, i fer la teva feina. Ja, es creu com una síndrome d'Estocolm. Eh, I potser has votat tota la vida al PP que vas votant a Esquerra Republicana, imagina't. I una altra pregunta també del programa aquest. en el Quan vas eh, a la u o a la 2, on puja el Xer? A la u això és culpa de que la gent no mira la dos. Perquè és, és complicat, eh? és com el 33. No? Diguéssim, hi ha TV3 i el 33, hi ha Televisió Espanyola, hi ha la 1 i hi ha TV2. Doncs són aquests segons canals, aquestes segones canals. Jo, per exemple, sincerament, crec que la, la, la programació de TV2 que és una, jo crec que és una programació de molta qualitat. O sigui, es fan coses molt bones. Televisió Espanyola té una cosa que és un arxiu d'imatges increïble O sigui, la història, la història està resumida en les imatges no? que té Televisió Espanyola i es fan reportatges, i es fan però és la 2. I, I realment, les vegades que hem anat per la 1 ha funcionat més d'audiència que quan va per la 2. Però, noi, hem per la 2? Què farem? No? Mentre estiguem a la 2, doncs allà estarem i batallant perquè algun dia puguem anar per la 1 i, si no, mentrestant, intentar-ho fer dignament i deixar-ho alt a la 2. Dius que sí? Jo dic sempre que sí. Val. Jo no sé si hi ha alguna altra pregunta des d'aquí No teniu curiositat per saber Tenim res? curiositat, de, veure, de no, quan, si, si estic Aquí. casada i aquests bons fill, fills no, tingu no. Bueno, tampoc és molt allò, no tinc molta cosa explicada tampoc, eh, no. No, no te valdit, m'ans que, que havia entrevistat a molta gent, sí. passant en el món de política com en el món de, de l'espectacle i així. I com que dius que fora de mí que us hi parles jo, quin és el que, per exemple, a nivell de política t'ha deixat distreta o a nivell de política i a nivell de muntar l'espectacle. Jo aquest em pensava que era un... O sigui, aquí ha passat gent que aparenten una cosa i quan venen aquí és d'una altra manera. Ja. El que passa que no us vull dir això perquè com estem no, en campanya no diguis, electoral... No diguis molt mal. Com estem però... en campanya electoral uh, doncs, a, a, a nivell... mm, no vull condicionar el vot. Doncs no, és broma, estic fent broma. No, no, no, estic fent broma, de... però realment tots, o sigui, els polítics tenen una manera de ser, però com tothom, eh? Vull dir, jo per exemple he entrevistat gent que et professionalment i que era fan i quan l'he tingut allà he pensat Quina... mira, si arribo sabent no el porto de veritat, eh? perquè hi ha desenganx en aquest sentit, no? són gent que, que tu t'havies creat moltes expectatives i que després quan els has tingut el programa t'han semblat mediocres, eh, fins i tot, mal educats. I de molts, ui, hi ha el món de no l'artisteu... No o... no és que, que no, no et vull dir noms, però... No, però molt simpàtic, oh. que no es pot aguantar per allò. Perquè... No, no, no, no, però que no es pot aguantar. O sigui, hi ha gent que li diguis, mira, marxa, no sé per què has vingut, que passa que som educats, no? I... Realment, amb això, i després arri... surten al plató i... I, ostres, són actors, eh, i... Mira, com canvien, no? I amb el marder que m'has muntat a dins, i dient que tu una vols això, que aquí fa fred, que si surts amb les ulleres de sol perquè et molesten els focus i perquè has vingut. I en canvi, gent que no t'ho esperaves, no? I que vas amb una certa recança entrevistar i que fins i tot es fa una certa por i després en resultats són encantadors, no? És, és una de les coses que té, que té aquesta feina. I amb els polítics passa jo hi ha gent que no he votat a la meva vida mai, però que me n'aniria a fer una cervesa amb ells i discutiríem i els diria que no m'agrada gens com pensen o què defensen, no? políticament parlant però en canvi són, són persones eh? i són, són diferents clar, això és el que té no? tu quan vas a fer cervesa ets diferent o no? no, no. depèn quantes em porto ah, això també, jo també <laughs> això és veritat sí sí, sí, sí no és ben bé el mateix amb una que amb tres, eh? O quatre, ja, bueno. És que has dit cerveses, no has dit, cer no he dit cerveses. No, clar, he dit cerveses. Ah, bueno, però que si són com aquestes que hem aquí fora, són així, eh? Sí. Clar, allò és molt petit. Sí, però imagina't, 40. Home, no, clar, 40, no. Mare meva. Bé, no Estàs sent... prenent notes que destacaràs Estic... demà d'això que he dit Ui, jo? Perquè no sé so si... són cerveses. Ah! Què més? El titular. Eh... Senyors, hi ha alguna pregunta més? Sí. Digue'm. tot el, el programa del, del club mm. que de la mateixa manera que ens va impressionar molt a tots els que el veiem era l'última entrevista amb el Pepe Rubianes mm. sí. en el, el qual ja se sabia Allò, sí. en canvi aquella, aquell personatge és que, que bueno, amb aquella alegria eh, va impressionar a vosaltres va impressionar eh, quan parlàveu amb ell? Clar, és que el Pepe era amic del programa. Era amic de l'Albert, era amic nostre, venia cada any. Jo crec que el Ponset, l'Eduard Ponset, això no ho sé, ho volia dir l'Albert, l'Eduard Ponset, el Pepe Rubianes i l'Andreu Manafuente, jo crec que venien cada any. Van venir els 5 anys, diria, si no m'equivoco. I el Pepe, a més a més, algun cop repetia, no? excepte quan se'n van a allò a Etiòpia i van a fora, però era com una mena de patrí del programa, no? allà hi havia gent que estimàvem molt i va, ser, va fer molta pena. Jo me'n recordo quan vaig, ja ho sabíem, eh, que estava malalt, però ja sabíem que... I més ell ho reconeixia i sabia que això no pintava bé. Però bueno, allà està, està com a nostre padrí, no?, una mica de... I va estar allà acompanyant-nos sempre. I a més recordo que l'últim club que vam fer l'Albert el, va, el va recordar i el va citar, perquè era la persona que faltava en aquell últim programa, per acabar-ho de, de rodonir. Que per cert, sort que ho vam fer el dia 17, perquè ho arribem a fer el 23 i no podem fer el programa, hi havia tot allò del cas Palau, que van començant els morsos d'Esquadra i amb l'Albert ho dèiem, imagina't que arribem a fer l'últim programa el dia 23. O... Bé, ho hauríem fet a la plaça del al poble allà al mig. No? També hagués quedat bé. Eh? Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, el que faríem seria donar-li un port aplaudiment. No, no, a la... por favor, per favor, Gràcies, eh? Sort que veniu sopats. Si no ja m'haguéssiu fotut al camp la meitat, no? Ja heu o no? Jo? Què vols? Però si jo em pensava que sopàveu ah. més tard aquí. Ah, ara, ah. ara. Ai, que que bo, què és això? Però què és això? És boníssim. Aquest és no el record fòrum. Bueno, m'encanta. I a més m'agrada perquè és actualitzada, com a mínim, no? Això de com fa? d'ara, no? Això és d'ara. De l'estiu? Sí, compte, ara, sí, i tant. Què heu fet, això? Doncs l'ha fet el Ramon Bertran, el Ramon és el Bertran Ramon? és l'artista que tenim allà. Ostres, gràcies, eh, Ramon. Que bé, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió. De no m'han fet mai cap quadro, no m'havien fet mai cap quadro. Doncs tindràs de què? Veus? Primer eh? quadro que tinc. Que bé, que bé. Que vols que ens posem així per la foto, o? No, no, ja, sí, senzillament. I després... Bueno, sí, eh? eh? Bueno, fantàstic, eh, això, veus? que tinguis una, de porreig. Ja que tens gana, una mica, potser bueno, que els guàrdies per demà. No? Tots són gotifarres i llengonisses, eh? No, són llengonisses i es vull castell. Ja ho veig, ja. Eh? Ja ho veig. Bueno, escolta'm. Doncs bé. Moltes en... gràcies. És una gent que d'aquest cas és d'embotit obradors, però són tres les cases comercials que col·laboren, perquè Correig és terra d'embotits. Oh, ja no és Vic, eh? És no, Correts, no, ja ho sé. Que quedi ben clar. No, no, Vic, sempre es queden ells el protagonisme, no cal. I a més a més tenim aquí la mostra de l'embotit que es fa per la festa de Sant Antoni, que és la Correiga. Molt bé. Eh? Bueno, escolta'm, jo crec que hem d'aplaudir Josep, també, perquè... No, aplaudim-lo, ja no sé, eh, però aplaudim-lo, perquè... Té la capacitat. no. no, no. no. Que, que tingui la... Que, o sigui, que es aconsegueixi fer això quedant. Ens assenten a la ràdio? Si sigui, no ens hi sí, sí, no? sí, o sigui, Si sí, no ens posem sí. el micròfon. Sí, Tornem-hi. No, dic, a, a banda de la broma, eh? o sigui, realment, que es facin aquestes jornades, que es facin aquí dalt, que la gent pugi fins aquí, i que hi hagi noms tan importants, no? Com, com els que surden en el llistat de tota la gent que ha participat en aquest fòrum, és, és molt important i llavors jo penso que heu d'estar molt orgullosos Anna, aquí a Porreig que la gent us vingui a veure a explicar la seva vida no? I, i crec que, que és un gran mèrit que, que heu de seguir mantenint. 20 anys més, què et sembla? Com ho veus? Sí o no? Hem de quedar que sí, no? Va, doncs 20 anys més. Veurem. Gràcies. Si tenim eh, per el suport de la gent que ens vingui a veure i que vingui a les jornades, ens doncs, convenen. Mm -hmm i el suport doncs, de, també doncs, de les institucions que ens ajuden doncs segur que es podran fer aquests 20 anys més i si a la salut ens aguanta, evidentment o bé, i si no, que hi hagi continuïtat darrere, que lo important és que hi hagi continuïtat jo us voldria convidar també pel proper divendres el proper divendres parlarem d'això del Twitter i del Facebook ah. i en parlarem perquè és un... Un tema que s'ha posat sobre la taula eh, perquè ha canviat els hàbits de la comunicació. I per tant, nosaltres, aquest any, ha sigut el nostre lema, hàbits i canvis en el consum de la ràdio i la televisió amb les xarxes socials. El que di ella, ara qualsevol persona pot ser periodista, qualsevol persona mm. pot comunicar eh, d'immediatesa doncs, eh, amb molta gent, mm -hmm. sempre i quan els tinguin afegits al Facebook, Clar. o al Twitter, sí, sí. o a Twitter. Eh, es pengin les per internet o sigui... Bé, no, no, és fascinant. És que, siguin, fascinant. que et col·lapsin d'amics també pot ser... Que no són escapi eh? de les mans però no jo trobo escapi. que és fascinant. Sí, sí. I, per exemple, doncs, hi ha programes que es poden veure al, al Facebook que és el que s'està fent últimament mm. el programa del d'Opels Pobli, per exemple, el podem seguir a través de, de, de la seva propaganda, seu espai. eh? Sí, ja que han vingut i a més a més ens han ajudat doncs hem de dir que també moltes gràcies Miquel i companyia. Bé, eh, només convideu-vos a tots perquè hi haurà una taula, rodona, una taula rodona que intentarem que sigui àgil en el sentit de que us parlarem, de, dels nens, parlarem dels nens i en parlarem amb el director del Canal Super 3 perquè moltes vegades ens preguntem a veure els nens què fan després de veure el Super 3 os doncs, evidentment els ha detectat que el que fan entre ells és comunicar-se el que han vist al Super 3. No? I algunes coses d'aquestes també els arriben amb, amb el Dani, els hi arriben a, a la televisió. Amb, també tindrem a la Núria José, que és periodista i directora de continguts de Com Ràdio També han creat una xarxa de, que es diu la sindicada, i també ens parlarà d'aquesta xarxa i ens parlarà de tot això. El Xavier Serra, que és professor i expert en xarxes socials com el Twitter i el Facebook, i el doctor Santiago Ramentol, que ell és la tercera vegada que ve aquí a Porreig, s'hi troba molt bé, i a més a més vindrà a fer la col·lenda d'aquestes jornades, unes jornades que recordem porten 20 anys i que ell vindrà aquesta vegada com a conseller del Consell d'Edovisual de la Generalitat de Catalunya. Per tant, jo el que m'agradaria és que ens acompanyéssiu el proper divendres i a la l'acabar farem una copa de cava per celebrar-ho. Doncs moltes gràcies a tots i fins una altra. Bona gràcies. Nit. Va ja. Bé, jo he. Bé.